بسم الله الرحمن الرحيم ابو عبد الله الاصبطي ياي اور ایر خیای لا يروك المشيب يا بنى عبد الله فالشيب زينتو و انما تحسين الريض اذا ما ضحكت في ظلالها الانوار لا يركل مشيبو ابن تاب الله عبد الله لوري نبي ري تعالی رسپین سرتو زما چې زما دا ګر سپیناش ولاو لکه سر مې سپینش په شیبو زینت او وقار وداو له وخاېست له چې بډای لوټو ولا به له ورګي بابا نه دی خو کوم کې نه زباله کې ما زنه شه مالکانی مونږه کته کې زیلته ووګه دلیل پېښ کې په دی باندې ریاض ریازونو ریازونو ولا قانون چې دا ویلګنه ده دا راوزونو د حوزونو چې جمع ده ریازونو قانون سره پوه نه دی وری ګل دسته شریک واري نه راوړی اوسه یې کړه چې په اوپر کې چې دنه اجو او وو ساکینی او په جمع کې دا علی او نمک کې او د کفرین روستو راشي نو هغه وبدلیږي په یې باندې ریاضون حیاظون والا قانونتا نوائی؟ قیالون والا؟ اکشه دیگرانا قیالون دے ریاضون دے حیاظون دے قانونتا نوائی؟ وینما تحسن ریاضو باغچی خستی اذا ما زحیقت پی زلالها الانوارو او چکلا او خاندی پا سورو دتی باغچو کی الانوارو غټه غوٹائی پیجن؟ غوٹائی او او خاندی کانا دسو دیجور شي مطل 경찰 مات افسر چه دورو نو دا غوطای ووا او دا چه او سپیط شو نو دا گل شو نو چه گل شو نو گلو شو کِر او دا بردار شی او چې ما غوطاییچ کل گل بیا نه غوطاک که گنا قربان د یار د کل گل کل گوطاییش چه صحیح ، او حادل? ڈا قرآن فdigار او مثل ما غوطایچ که گل شنو گل بیا نا غوطاک که گن د دیار دشندو کل گل <coughs> دا ابو شاپور شیخ <شیحوی> رحیم الله <coughs> فارسی کې دا دی یو وی هر غنچه کې ګلګشته باز غنچا نه ګرځد هر غنچه کې ګلګشته باز غنچا نه ګرځد قربان ازفامیاره غهې غنچه غهې ګل هر غنچه کې ګلګشت اوټای چې کله ګلشي باز غنچا نه ګرځد بیا نه غټای کیږي قربان ازفامیاره غهې غنچه غهې ګل د غو د زیاړ د خلینو قربان شوم کله غوټه یو کړی چې د نګولي چې بن کې ټوټه ده چې کولای وګنو ګل دي چې بیا بن کې بیا وټهیا دا هڅه به کولایږي بیا چې د ناګول دي ماشاالله خو انشې په خبره زیاد بن زید وی. ولا اتمن شر او شرو تاریکی ولکن متا احمل علی الشری ارکبو ولا اتبن شت دو شر نغوالا که مناظره نغوالا که و شر و تاریکی خوچه شر بالا رفی خودون که ولیکن مته احمل لیکن کلا چه سرک رشم على شر پا شر بیا بیاور تاردانگا ما هرکا بو که ساریگا بیاور شر والا ما خوچه شر دیگوال دلدی او چه زبان داری چې خود آئی چه چه چه تا بیخا گی رو زاندی و تا بیخا گی نا خو بیاده پختو مداری بگا و خود آئی چه چه تا بیخ وقالها طحا مقما على الحمقه اذا ما لقيتهم ولاقهي مبالجلي فعل ازي بالجلي وخلط اذا لاقيت يوما مخلطا يخلط في قول پهوا في حلی ف رامر شقا اصلې کمه کا نه قبلل یو مېسدوبللالي م کمقل تووب کوه ما الحم کا سره د کملوونه چې سرته ځان کمقل کو د توته بیاسهکهه دامال ل کې ته هممو چې کارو درته مخام واللهقیې م ب جاالې او میلاېګ سره په جات سره پله دویل جاالې پله دویل جاالي لکه سووک چې خاون د جا دي او کار کې بس دا سر دژ سره بیا هم د جاالت کار که کله کوه هسې په زن پره بد ب با م پریان ل اوزه خو پیانو شتهمه ووای ويته مع کا ضا معلهقي ته واللههقی والله ولهقییم واللهقیېې بل جاالې پله زه ویل جاې وخلی ته اضا لاقی ته یو من وخلی تن کله چې میلا شي او ور سر یو سړی دی او هغه صحیح خبره د د ل ګرډ وړی تهولله دغه او صحیح خبره ګړړی کوله کله دغه یو نرووا عقیده وي اګه ناروا عقیده وکړه کله کله هغه ته پدې خبر ده چې تا به خلکو تخراوي جو خرابې کور دا هوسي درجه صاحب دا ته وکیل دي کوم دا دې دا دې دا دې وای په دوز وای څنګه چې وخلت اذلقتا يوما مخلطا يخلط في قول صحيح وفي عليه چې کله هغه خلک کوي په صحیح خبره کې او په غب کې هغه غب دلته صحیح ګرځي او صحیح دلته غب ګرځي نه ته ول هغه صحیح غب کا او غب ول چې نه صحیح کا فإني رأيت المرأة يسقى بعقله ما سره دې دلته چې هغه بدبخت کیږي کی پس پلا تل سارا. او خیاری او کله کله چې د بس دا شي پهطر رواني چې بدبخته شي کمات کا نه قبل للی او م می یس عدو بقللی لکه څنګه چې دی به مخکې د دن نن د نه دی نیک بخته کېده په عقلل سره په دیقلل سره دی نیک بخته ده خو دی را او لې د غلط استعمال کو نو بدبخته شو نو تی بیا چې بدبخته شو روانې په خلکو راولی نو تی هم بیا روان کو یړ کار سر روانو بزدلی ایل اکا پلانکی سم بادر دیدا گئے جو دنیری سنیری جو با ایتا خوڑی ایم ناری بادر روی جی ایل تا ڈشن تا ایل تا ڈھونکڑو قامت تشجعنی ہندن فقلت لہا ان شجعت مقرون بیہ لا وَالَّذِي مُنِعَ الْأَبْصَارَ رُؤْيَتُهُ مَا يَشْتَهِ الْمُوتَ عِنْدِي مَلَّهُ مل عَرَبُ لِلْحَرْبِ قَوْمًا أَظَلَ اللَّهُ سَعْيَهُمُ اِذَا دَعَتُهُمْ إِلَى نِيرَانِهَا وَفَبُ وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَا أَهْوَى فِعَالَهُمُ لَلْقَتْلُ يُعْجِبُنِي مِنْهُمْ وَ قامت هننددون هننده پاسېرهته ش جویونی ماله بهدرې را کووره په قل ته لاماته م کوې تو سر چې پانکوو سره جلانکوو سر ان شاته شجاات ته بادرري چې د مقرونون به حال اتب لګېدلی درې سره حالاقت دی م بې کې ورئ بلتون نه دی که نه لا نه نه نو قسم په غذااتمونې ال افپاره که منه کړی د دستورونه لیدل داوه لا ته درکول افسر ور درکول افسر ما یشته قسم پاغره د هل موته اندی نو غواړي مرز ما په لبانې مل لو عرب د پاره چې درځي عاقلی اے عاقل سره مر نو غواړي دا ما تاسو ته راځم ته چې څه ور دي وایو په دا راځي او بړبړ شمه چې د خلک دنیا نړی په لړ شمرو چې عاقلی د قسم په الله چې سرغه نشي دله او داغه په قسم دا عاقل سره په للحرب قوما ظلل الله سايهمو د جنگ د پرځاله خلکو کې الله دې او د سعي د کوشش چې دن بربادت کې اذا دعاتهم کله چې تر او بریده خلکو لره اله لري هغه بلولو د جنگ تن او صبره ټوپکی پیسې کاکل دی هو لستو وینهم ولا اهوا پیاله اومو زه دغیننېمو نو خو خو دغې جنگونه دې دای کار لقتل يو جي ابني منهم ولا ما ته تق... قتلم خونده را کوې د کوم وله سلب نه دغې ی سامان من قتلله قتل نو قتل پهله سلبو من قتلله قتلن پهله سو نو ز ختل خوختې چغې ملرکم ما نو دغه ساار وختې خ چې م کورې به راستې یم پسېدن نو په ځان لکه دا ملک لکه چل به و کوم ما ته دام ووایه چرا دا خو ساله کار کو ووایه چې جنګه مارو د ځانو کار چې خان کو نو ما ته چې او ظمي یو می ل فإذا تكون كريحة وضاع له أو إذا يحاصل هي يضاع جزء وما